Vahdahu la shariqa lahu wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu Amma ba'du fa inna asdaqa al hadithi kitabu Allah wa khaira al hadhi hadhi muhammadin alaihi s-salatu wa s-salamu sharr al-umur muhadathatuhaa wa kulla muhadathatin bid'a'tun wa kulla bid'a'tin dalalatun wa kulla dalalatin fin nari thumma amma ba'd falandereem tawna absoluuta itaqwinitam allahu jalla jalaluhu persundetit allahu tabarika wa ta'ala dhamushirati qofëshën bizotriën dhe më të mirë në për nga mërve, Muhammedin a lejë salatu e salam, bi shokët e ti besnik, bi familën e ti të, të ndërshme, dhe mbi gjithat e të se të, të ndjekër rrugën e ti me të mirë dherën e ditën e gjegimin. Vajzdoj me lejnë Allahu të barë kjo të ala në zinjirin e mësimeve të landës më, më të rëndësishme me të silën Allahu gjellëvalen në ka ngërkua dhe jëshë mësimi i besimit akidja cila është, e cila � Djetarëve të muslimanbe Dhe përmendëm se njeri ju Nëse e kristalizon dhe e filtron akiden e tina Shpoton të Allahu Gjellu Ala Dhe nëse e një los Pamorë parasi se sa vepra i ka bohe Pamorë parasi se sa ka sakrifikue Pamorë parasi se sa është lodhë Të Allahu Gjellu Ala Shkon e tëra huq Dhe kjo është ligjë Allahu Gjellu Ala La ju bed dilu Allahu Kelimetihi ka thonë Allahu Gjellu Ala Allahu nuk i ndrishon fjalët e tina Ligjin e tina dhe cili është ki liqë për të cili nga përflasmi ka thënë Allahu të vare kjovëtar në sure në njësa inë Allah e la jëgëfiru enju shrake bihi Allahu asë njëherë nuk e falë të shëshrojët Allahu të ortak kjo në ligjë prejrë neve mundemi mu fresku disa qaste me rejna mundemi mu fladit me disa rejna përkosisht në këtë dënjo dhe me e mbulu epshin me atë mbështjelësin e bingës epshin tonë të kanë mëntonë e gënë tonë dhe më janu një fasat të bindjës, të nënshtrimit këndë se pëj bindëm i Allahu u gjellëvarë në fakt e kemë realizu epshin tonë mirë po në e përmendëm se të Allahu vlerësohën punë me realitete jo me emra pe nga meri a.s.s. ka than lejës të hillenu e kuamu min ummeti l'khamra vë l'harirë një grup nga umet i em kanë me ba halal alkoholin edhe mëndafshin la ju se mune bi gajri smiha Edhe do ta quajnë me emrin jot vet. Moshem moment sa më quhet alkool, se kur ta qujish alkool, rakı, ajo ta kuptohet çka i po mi, e e freskuse, ratë, atare, të pije. Po minës janë dhënë emrin dhe quhin pije freskuese. Relaksem me kështu me radh, atara të njerëzit nuk i jetova për let's ka se i të pini pije freskuese. Po ta Allahu prap mbetet alkool, ngas ajo shkon në përbërjen, komponentën e ka alkool dhe ta Allahu xhallala quhet alkool. Krahason të gjitha çështet me kta. Se të Allahun mbatët dhe peshoët në cendet moralitetet, jo me emra, edhe qështja islamit dhe kufrit. Në duhet me shirtu dhe me hullumtu a jena të Allahun musliman, jo neve në logaritë dikush musliman. Kjo fobija që e kanë shumë njerëzi, ata njerëz bojnë të këfiri dhe shpallin njerën qafirë, Allah i dashohë nuk është puna me më shpalë ti mu qafira, apo në ti me shpalë qafira. Puna është me ullumtu dispozitën tonë të Allahu, sepse në Kur'an ka diçka i qëli qëhet kefir, edhe diçka i qëli qëhet mu'min, u emin kum mu'minun, u emin kum kefirun, Allahu u gjellohat ka dhe. Dhe prejuve, prejuve, jo i njerës, jo diçka teorike, prejuve ka mu'min, besimtari ka besu Allahu u gjellohat, se ka një losë besimin e ti, u emin kum dhe prejuve gjithashtu, kafir, ko kafir. Andaj kjo nuk duhet me vaz njeri emocione, po qka duhet me vaz? Me hullum duhet e vërtetën, dhe me gjith dispozitën të Allahu u gjellewala. Andaj i bën kajim e lëgjëvzi e ka thonë, nuk është puna e tekfirit e jona, po është Allahu, emrat, dispozitët, janë të Allahu u gjellewala. Andaj nëse neve, dikush, pezojna 7 miliard e 10 milion një kasët dë dënjoja, në logaritin neve besindarë. Por të këllohu gjellohala jemi adresu edhe jemi e mërtu kafira A në vëndo bi të allohu gjellohala 7 miliard e 200 milion ditën e gjikimin me dëshmu Kjo u konë besimtar Po të allohu te bareke vë të allohu Ju edini hadithën e për nga merit alej salatu vë salam Thot ditën e gjikimit më shfaqen disa njerës A arifu hum, thot i njoha ta Në disa transmitime, i njoh nga gjurëmë të abdesit Ju edini se gjurëmë të abdesit kanë më udalu e ditën e gjikimit Kan më sjellën pjesë të bardha, balli, fytyra, duart kanë të xëmëral. Thotë arifuhum fa aqulu ashabi ashabi dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam unë vrapoj dhe them këta janë shokët e mi, sjellni këtu afër vazejnit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mir po tash shikon e pamja me të cilën pengansa mi njeft disa njerëz. Do të sekam bos disa tipare të adhurimit, disa Shënje të handhurimi Dhe i njef Mirë po këtash të Allah u shikon më realitete Shikon e aditim Sa i qartë është dhe i dukë shum Fa ju kalu li Dhe më thuhet mu Tash, realitetin ja u kazen me laset E jotit qka pe i doket mi pami edhe Ti munësh me pas pami e besimtarit Munësh mu dukë sigur e bu bekri Mirë po ta Allah u gjellewala I e që si e bu gjahli Qka thot fa ju kalu li Më thuhet mu Innehum qët beddelu ba'dek O, Muhammed, ata kanë ndryshu pas të e e. Penjëmësam, thot me pa mje, këto të, të më të më të janë, njërës të mi, se dalor me abdes. Mirë po komponentin, qenje e të tëre, brendinje e tëre, beddelu ba'dek, kanë ndryshu pas të e e. E qëka thotë penjëmër a.s.s. kër t'i venë e kinjoftim? Sohë kanë, sohë kanë, limën beddel e ba'di. Ata rë largë, largë meje, kush kanë ndryshu pas meje. Ndryshimet, ku po baj kanë? në themele, në bazamente, jonë përnje, jonë diçka shka është simbol, sekundar, po në primarën. Andaj neve duhet me dhe në mundin ton, sakrificën ton, me në dëgjuhe dhe me le dëgjuhe dhe maksimum, nga se nuk është është tja i gare, vallaj është është tja gjehenemi dhe gjennetin. E çështja e xhenemit dhe xhennetit është nesër mund të më kanë për ti. Nëse ti ndron jetë nesër, por ti ka mbaruar këhi ose në xhenam ose në xhennet, pse? Sepse nuk të jepet shanca për sytë asnjëherë. Qale rabbirjeun. Fjala e parë që i thati të vdekurit, o Zot, m'kthe edhe një herë. Kella, kursezi. Si. Andaj njëri i cili kupton ç'to mesele, ç'to domethënie, ç'to ngjarje që ne na jena rol, na luaj në këtë, këtë ngjarje, na jena Sikur a i që ka dhek dhek, ne se mund në shmukon ti E sot e kështë mera A da i duhet me shirtu e zdo njani Akidin e ti, besimin e ti Se si e ka pozitën të Allahu Si e ka titullin të Allahu Jëtë e njerëzit Sepse tek Allahu u gjellëvara Peshohën gjanët e jo tek njerëzit daj, Ka thonë i bënkajimi Nëse donë mi kupturalitetet Ka thonë të gjallët lëgarit e sikur të vdekur Nga se është problem pak mjedisi Dhe rejthi dhe njështë shka po thojnë mirë po ka ton logaritit të vdekur sepse përfundimin e ka nështu me shkutit e vorut atë të intereson që ka mendojnë ata për tyje nuk të intereson nuk të intereson edhe i kryonë mendimet bazë bingjeve tua jo që ka mendojnë ata dvarëve të vdekurin e po logaritit të vgjallët keci të vdekur edhe kryoj bindit e tua nga se kitë këtë të gjallët janë në hukmine atire ka thënë Allahu gjellohala im me në kemej Wa innehum le me jitun Ti o Muhammed je i vdekur Shikone fërlajmi Ska thonë kime vdek Po i vdekur A shkri kjo mësejle Nga se ne përmendem se Allahu në livrë në ti ka shenu senet Andhe ka thonë etë emruullahi Felatës të agjilu Qështë i Allahu të shkrije mos e shpejtoni Po shkrite lahvi mahfodh Të livri Allahu E këto Allah s'ka mërije Po ka me mëri Andhe ka thonë ti je i vdekur E kri kjo mësejle Edha ta janë të vdekur të, të gjithë janë të vdekur. Andaj edhe në një jetë të tërgatën Allahu u gjelluara, efe im mitte, efe humul khalidun, kure ishtë kanë thonë, si të vdese Muhamedi lirohemi, se këta i sili këto përqare dhe përleshe dhe luftrat dhe ndarit mës njerëzë. Tha nëse vdes, në të rabbe subihira i belmenun, në surët tur, Allahu e transmiton fjallën e tëre, presmi edhe pak, të amore e gjelje dhe të ratomi, Allahu ja uboni demontin, Ti nëse vdesë, o Muhammed Ethe humud khalidun A mës kanë në mejtë ato përgjithmon Kja në pytje Ti vdesë, mirë E pora atoën për pakqase A ma më mës dhëtë mbesë në ato përgjithmon Jo, i lejhi lëmasir Ta Allah është për fundimi të gjithve A da e na duhet me shikue titullin Da qfar pozite kemi ta Allah u gjellu ala Dhe mës me më na interesu e pozita Të kënjarëzit nga se Ajo nuk në banë dobi Folëm për të uhidin rububije dhe të uhidin esma vë sifat besimi e lisonetit është se Allahu Gjelluala ka qenjën e ti absolute e cila nuk i njësën asni qenjë të bareke vëtala është si kur që ka dhënë Allahu Gjelluala kull hua Allahu ehad thuaj është Allahu një dhe në këtë beselës ka pulimizu as kush Allahu samet Allahu është samet dhe folim se që ka është samet në një një gjerat të plot që ka quajmë samet Allahu Gjelluala që Lemjelit, o lemjulet. Nuk kalind, nuk është parapri për e dhe një egzistencë tjetër. Êshtë i pari pa filim, dhe është i fundi pa mbarim. El ewell u el akhir, i pari dhe i fundit, Allahu Gjellewala. O lemjekun lehu, kufuen, ehat. E asë kush, këtu asë kush, qka egziston në toke, në qia dhe në univers, lemjekun lehu, kufuen. Aj nuk është i barabart me Allah. Kur gjo nuk është e barabartë me Allahum Gjellewale Gjelle Kjo është qenjë Allah u te bare kjo e tala Kjo Allah ka emra dhe ka sifate Dhe i përmendën disa prejtere Hoxha e përmendën ligeratën e kalume Se në këtë vëllim Të gjitha meselës që kam i laboru dhe kam i sëru tash në vazhdim Janë për vërtetimin Se Allahum Gjellewale që ndrën bi arshin e tina në qilë Kjo meselë e madhe Se Allahum ku që ndrën Me edhim Allahum I besojme Allahum Edhimse është Zoti absolut i universitave i gjithësisë. Mirë, po ku qëndron Allahu xhallahu ala? Ku është Allahu xhallahu ala? Allahu xhallahu ala kanë suqta në librin e tinë. Ana gamsu në librin e tinë. Leku do të thotë atë më përmend se kjo meselesh greqisht nuk mësohet. Greqisht nuk mësohet, kë mësohet vetë sheria tisht, vetë në sunetën e Muhamedit alayhi salatu vesselam. Nëse futet greqishtja, çka e kanë përselim greqishtja? Logjika, arsyeja. Arsia e kriume nuk e kupton Allahum, absolutin. Andaj këtu largoja arsian dhe largoja logikën dhe kanuni i mitësinën zhvillohë dhe përcepton logika po vetëm teksti, vetëm shpalja. Të silën e ka zbrit Allahu gjellëvarë. Këtë në hoqa, këtë dhe lehul ulu u velfaukije. Kështu prej sifateve të Allahut është el ulu. Ngritja dhe lartësimi. U velfaukije dhe të qëndruarit lartë dhe të qëndruarit lartë ku është të qëndruarit lartë? në arshë në arshën e ti, subhanahu vëtëala, thot hoxën vajzdim ala ibadihi mbi ropë të tina në përmendëm të emri Allahot e dhahir ku ka thonë pe nga meri alai salatu e salam në dua në titës në gandjer imam muslimi ku ka thonë alai salatu e salam vë enta dhahir felej se fouka këshej dhe të tjo Allah je dhahir Ma ila arti, s'ka më bëtajë e gjithë qëka Të të gjithë janë nën Allahum Jalla Nën arshinë Allahu Tëbareke Andaj, el dhahir ala ibadihi bëtë gjithë rabtëti Këtu rabhinë këtë kërëyesat Univerzët, gjithë qëka Hinnë nën ibadihi Rabta Allahu Jalla Pasë jithë dhëtë Mustawian ala arshihi Alian ala khëlqihi Besime e lë sunetet të shësë Allah u është ingritur dhe qëndron në bi arshin e ti largë lëgjikës largë fotografive largë formave të cilat mundet me një ardhë njëriut në mendjën e tina allahu gjellëvala lejse ke mithlihi shej nuk është kur gjosi allahu gjellëvala asë një formë nuk i njësën allahu të bareke vëtëala mustëvjen allah arshin qëndron në bi arshin e ti pasaj ka dhëm bëjnën minhum është indar allahu prekresave të ti kjo në nësejle tjetar Allahu Jalla Wala është qënia e tij e ndar prej krejsave. Pse e ka përmendë këtë? Gase ekziston një grup i cili është krijuar nga jehudët dhe është zhvilluar ky grup dhe besimi i këtij grupi ka thënë se Allahu është i përzim me krejsat e tij. Ta'al Allah, Allahu është i larg nga kjo. Dreza të tjerë matematsh që kanë dash pak e kanë pasur shëmtimin e kësaj fiale dhe janë munduar me islamizuo pak këtë fiale që kanë thonë, kanë thonë jo, nuk është i përzim po vet universi është Allahu xhallahu ala. Kjo është prej kufriateve të çarta. Kjo quhet me dhëbi i atë të çartë, me dhëbi ittihadie, njësimi i Allahut. Shiçi që kanë thojt njësimi i Allahut. Mirva e kanë për qëllim njësimin e universit me Allahun xhallahu ala. A oja ka thon ba'ina minhum, Allahu është i ndarë prej krijesave. Është i ndar prej krijesave te bareke vetala. Pse e ka thon? Forma e parë me të cilën kuptohet se Allahu është i ngritur mbi arshin e tij Në çjellat la e lart, ka thënë e para për këto reforma vetë argumentimit është se Allahu është i quajtur në librin e Tij me emra të lartësimit, El Ali, El Mutal, El Mutakber. Të janë emrat Allahu janë të përmendur në Kur'an. El Ali, wa huwa as-Samiu wal Alim. Kjo është i dëgjueshmi dhe i dishhmi. Wa huwa al-Ali, dhajë është Aliu, çka është Aliu? I ngrituri. E cishmues me se i ngritur, nëse nuk e ka cilësinë të ngriturit. Shëndrëm bi arshin e tina Pas e ka dhënë hoja Allahu jalla u ala në shumë brej Ajeteve ka përmend Se Allahu jalla u ala është fok Lard Ingritur Tëbareke Wa taala Va hua lqahiru fok a ibadit Thët Allahu jalla u ala Sura al-an'am Dhajështë Allahu elqahir Nga dhënjësi Fok a ibadit Bi rëbët e tina Ta shë hoja tët Allahu e ka përmend Edhe nga dhënjëmin nga çndrimin lart. Duke ju bota demant atyre të cilat e kanë këtë skuptuar dhe kanë këtë interpretuar kët ajet që kanë thon ku përmendet lartëcimi e ka për qëllim ngadhënimin, që nuk ka vërtet. Allahu është ngadhënjës dhe gjithashtu me çenin e tij është lart. Mbi qiell, mbi orshin e Tij. Wa huwa al-qahir, ai është ngadhënjës فوق عباده. Lartësom mbi Rabb-etina. Pastaj ka thon وهذه الاسماء تدل على ثبوت جميع معاني الالهه و këto emra Ali mutakabbir mutaali al-dhahir al-qahir فوق عباده تجد اكثر امرا al-udoin thot hoxha se Allahu tilsohet me domethëniet e lartësimit te bareke we taala dhaten këo merësi çënjen me çënjen e tij Allahu vet Allahu te bareke we taala është i ngritur mbi arshin e tij na është ngritur mbi arshin etina wa qahran dhe me ngadhenim nuk mundet dikush me luftu me Allahun nuk mundet dikush me mujt Allahun nuk mundet dikush me shpall luftë Allahu xhellalu ala në realitet në imagjinat po sikur nënjoçi ndo në realitet jo nëse kjo ditën në e gjykimit shifat wa shanen dhe me domethënie të gjitha i ka Allahu xhellalu ala autoritetin më të lartë andaj vet nga emrat e Allahut Argumentojmë se Allahu është mbi arshin e ti Dhe është ingritur në cilën e tina Subhanahu wa ta'ala Kasojnë pasaj thot Dhe istiwa hu alel arsh Tash do t'i cekmi ajetet e cilat Allahu u gjellohala konkretisht Tekstualisht e ka përmen arshin Arshin e tina Subhanahu wa ta'ala Dhe thot kjo është përmen në 7 ajetet 7 ajetet e citojnë Dhe e theksojnë arshin Dhe qëndrimin e Allahu të mbi arsh çndrimin allah te bareke ve taala mbi arsh. Thot ka ardha sura al araf, ajeti par. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as samawati wal arda fi sitati ayyam. Vërtet zoti juaj allahum, është ai i cili ka kriju qiet dhe tokën në 6 ditë, në 6 ditë. Thumma stawa al arsh. Thumma stawa al arsh. Pastaj u ngrit mbi arsh. U ngrit mbi arsh. E subhanallah 7 ajete kan ardën me, me të njëjtën shprehje, me të njëjtin tekst, me të njëjtat shkronja. Thum mustawa alal arsh, pastaj u ngrit mbi arsh dhe kan marr kët ista dhe e kan bë istula. Dhe e kan bë e ka fut në zotrimin e tij, e ka fut allohet, në pushtetin e tij. Dorsa ajeti farës ka të baje me këtë. Sepse Allahu çdo sa ndosh në pushtetin e tij. Allahu kur e ka kriju arshin, nuk ja ka marr dikush që Allahu ta futën në pushtetin e tij. Nuk e ka marrde gojë se ta futën në pushtet. Po gjithçka është te Allahu xhallahu ala. Lehu ma fi semawati w ma fi ard. E Allahu te çka ka në qiell dhe në tok. E Allahu. Edhe najna te Allahu xhallahu ala. Edhe edhe shkija janë te Allahu. Apo wa kullu yatihi yawm al-qiyamati fard. Ka thënë Allahu xhallahu ala, dhe në ditën e ngjimit çdo kush i den Allahu fort. Ivatam. Këti ka kriju Allahu te bareku ve te ala. Andaj, këto ajete parë është istawa ala al-arsh qendron mbi orshin e tij subhanahu ve taala si i takon madrisatina kjo ajet e par ajet i dit esh ne sure junus kto duhesh me mot mend patjetër nase kjo besimi e al-sunnetit prej pejgamberit alay salatu wassalam sikur kam ace koja hadithe te veçanta tekstuale nga pejgamberi alay salatu wassalam te cilat e theksojn se allah ambjarsh mbi orshin e tij qendron allah xhallala mbi orshin e tij dhe i kontrollon ropt te tij prej narsh I kontrolon roptet i prejt arsh Dhe thash këto mesele kuptohon Si pas Kur'ani dhe hadik dhe shpallis Allahu Gjellu Ala dhe jo me, me logik Ajeti dit është Inë rabbekumullahu liri khalakas semavati Val arda fisittet i ejam Ajetin gjajshëm Vërtejt Allahu Gjellu Ala është zotë juaj I cili ka kryu qije dhe tokën në gjash dit Në gjash dit Thumës të wa alën arsh Pas taj qëndrojnë bëj arsh Qëndrojnë bëj arsh ju debbiru lëmra dhe prej atje e kontrolon qështjen prej lartë e kontrolon qështjen Allahu Jelle jelle oanë surë ju nësë pasaj dhët Allahu Jelle oanë surë rra'at Allahu allëzhi rrafa asemawati bi ghayri amet të raunë ha ka thënë Allahu Jelle oanë është Allahu kan griet, kan griet a i cilë i kanë grit që i ejtë pashtu ju dha të raunë ha ju i shifë në që janë pashtu ju dha a dhënë i dikun që që i e lika dhë dikun ku mahotë I vetë një qieli është që qëndronë pa shtyla Një që ka thonë i bënë kajim e lëgjohësie Me gjithë që qieli qëndronë pa shtyla Argumentonës është krije sa ma e fort Toka ka thonë qëndronë me, me shtyla, me kodra Edhe kjo është ma e fort se njeri ju Me gjithë ta Allahu Gjelloara ja ka thonë përgjithësie njeriut Jo qielit Qiele ka refuzu, toka ka refuzu, kodat e ka refuzu Dhe e të regumë sekretin e kësaj, apo? sekretet se nga thani ibn Qayyim el-Jauziyë o Shuhmehnitas pse sepse ka thënë në Kur'an nuk mundesh me xejt as një ajet në hadith as një hadith që Allahu xhallavala i ofron dashuri kodrave lumeve qiellit tokës as një herë ama njeriu i ka ofruar dashuri Allahu xhallavala ja ayuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim ka thana Allahu xhallavala o njeriu çka të mashtron kundër Zotit tan mbujar i cili taka ofru bujarien dhe dashurin e tij. Allahu xhallal aka ofru dashurin kujna njeriu. Allah i ka të disende, dëshirë dhe dashuri. Dëshira ka qen kriimi e qellit, dëshira ka qen kriimi i tokës, dëshira ka qen kriimi i iblisit. Dëshira ka qen edhe kriimi i njeriu, a më dashuria vetëm për njeriu, jo për tërrat. Kjo është madhëria, të cilon Allahu xhallaluala ja ia ka dhënë njeriu, nderin, privilegjin që ka dhënë Allahu xhallaluala njeriu. Anaj qëllë i është pa Pa shtylla Të raune a ju i shifë një ato Thumës të wa alël arsh Pas taj është ngritën bëj arsh Shqikonë në kitë ajetet Me njëti në kontekst Me njëti në tekst Me njëti në shpreje Pas taj të qëndron bëj arsh Ajeti të rejtë Pas taj ajeti katër Thotë Allahu gjelja në sërët paha Errahmanu ar alël arsh Jështë të wa Rahmani më shiru e si qëndron bëj arsh Dhe kemi është emër i Allahut i përveçëm Sikur Allah Allahu Jelle ve Ala Ka thonë u dhe u Allahe Lutën e Allahun me emërin Allah Dhe lutën e Allahun me emërin U dhe u rrahman Ose lutën e me rrahman Andaj Allahu Jelle ve Ala Me emërin cilsin e ti rrahman Je tonë dhe zhvillohë dhe frimohën Shdof kries Se është rrahman Dërsa rahim është cilsin veprore e bën kur doje dhe nuk e van kur doje. Por sa ta ka thënë Allahu xhallahu ala, "Wa kana bil mu'minina rahima." Das ka thënë Rahman. Nga ai dai vësindar vesh rahim, jo Rahman. Rahman është edhe me kafirat. Kafiri kur kurfron lirshëm dhe kur jeton lirshëm dhe kur i rishin lezetet e kësaj donjaje, i shijon me cilësinë e Allahut i cili është Rahman. Amma mushirun e veçant e kanë besimtar të të të është Rahim, Allahu gjelle, gjelle vala Ndë ka thënë, Errahmanu për me të regu se me qenje të, me qenje në ti, përsa e këllëzoha këta me ka dhu që Allah me qenje është atje jo me mëshiren e tina Errahmanu qenja Allahu vet i stawa alërsh qëndërën bi arshin e ti, subhanahu vëtjala, kështë ajeti 4 ajeti 5, në sura al-furqan ka thënë Allahu Gjelluara e lëdhi khalëqa sëmavati vë lë ardhë a i cili ka kryu qjejë dhe token wa ma bejne huma dhe shako me qjejë dhe tokes fi sitët e jam në gjash dit edhe këtë duhet me përmen kalimë thëjë se besime lisonetit është se Allahu Gjelluare ka kryu qjejë dhe token në gjash dit kjerat mëndime janë të kota në gjash dit thumës të wa alël arshë rrahman pas taj që ndronë bi arshë rrahmani i krijon çejdhe tokën, pastaj çndron Allahu xhallahu ala bi orshin. Etina ayeti 6 thot Allahu xhallahu ala në sura Sajda. Allahu lladhi khalaqa as-samawati wal ard. Allahu është ai i cili ka kriju çejdhe tokën. Wa ma baynahuma fi sitati ayyam. Dhe çka ka mes tyre në 6 ditë. A po shehni sa parme në qiellin dhe tokën me në Kur'an. Ne kjo ka thirrje për të medituar në qiellin dhe tokën Allahu xhallahu ala, se çka ka prej ajeteve. Drektor e muslimanëve në të kaluarën, sidomos ata të Spanjës, janë marrë me këtë çështje dhe kanë dhënë shumë për ulçive. Sot për fatkeq, miran, dietarët e shkijeve të Evropës dhe amerikanëve miran me këto studime. Mirpo nuk kanë dalë si mësuat ose ende, nga seancat e mahnitshme, të cilat Allah i ka krijuar. Kjo është puna jonë, ata e Jon, ata evojnë. Na duhet se, se Allahu xalna kathir, e u lem yatadabru, a nuk meditojnë çka ka në qiell dhe tokë? اِشِفْنِسَ اَصْفَايْشْ بَرْمَيْنَا اللهُ اِكَريْچِيلْ دَتوْكَنْ اللهُ اِكَريْچِيلْ دَتوْكَنْ قَتْ اللهُ جَلَّ وَعَالَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ پَستاي چندروي بِي الْعَرْشْ آيَتِي 5 آيَتِي 6 تَقْت اللهُ جَلَّ وَعَالَا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ پَستاي اَشْت اللهُ اِيتِي كَاكْرِيُچِيلْ دَتوْكَنْ نَ 6 دِت ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ پَستاي وُنْغْرِيتْ بِي الْعَرْشْ چندروَم بِي الْعَرْشْ اللهُ جَلَّلَا يَعْلَمُ مَا يَل ajadin se çka futet në tokë u e ma yakhruju ja minha do çka dal prej tokës u e ma yanzilu ja minas sama do çka zbrit prej qelit u e ma ya'ruju ja fiha do çka ngritet tek ai shikona çanngritet tek ai do von punngrit ka diçka tek ai e tek ç'është tregon se tek ai Allahu xhalloa ala është bil arshin etina Wohu ma kuqum aina ma kunum aish me juve kudo ce to jeni. Dhe këtu ka ndërlidje mes ajetit se Allahu megjithëse cilindrom bi arsh aish me juve. E kjo është ajo greqishtësia se sa ka kuptuar. Greqishtësia e atij ka thosur Krisu me krisën dhe ka thënë se s'është me një vend nuk mund më kanë me tjetër. Nëse un jam këtu në xhami dhe ju jeni këtu në xhami nuk jeni diku tjetër, vetëm këtu. E Allahu xelalu krahasohet me këtë krasimën. Të janë matematika të mendjës, matematikët që ka një njohënë Allah është jashtë të kohës dhe jashtë të zamani sepse a i ka kriju zamani dhe kohën dhe vendin dhe të gjitha Allah është të gjitha këtere kanuneve dhe ligjeve Andaj ka thonë I stowa alël arsh, qëndrën bëj arsh ve hue me akum, Allah është me juve ejnë e makuntum, ku dhe që të jeni Sikur që e shpegum në emrën Allah të elbatin Lejse, du në këshej Mes Allah dhe diqhajt, s' Allahu u gjellu ala shme neve, apo? Mirë po, jo me qenjen e ti, me ilmin dhe me gjithë shka shka zëtërën Allahu u gjellu ala. Wallahu bima ta amelune basirë dhe Allahu u gjellu ala, ka gjithë shka në kontrolin e ti dhe gjithë shka shefë Allahu te bareke. Pasaj, e ka përmin hoja se ka nërë shumë hadithën nga pengamiri alai salatu vë salam, dhe sira tregojnë se Allahu xhallaula është bi arshin e Dina. Dhe Allahu xhallaula çndron bi arshin e Dina. Madje ne të kaluorën dietar të vjetër kanë shkruajt libra të veçantë mbi cilësimin Allahut dhe ngritjen e tij mbi arsh. Sepse është shumë esaj dhe e madhe. Është është ngrit një pluhur i madh mbi këtë meselë. Andaj edhe djetarët janë detiru si kur imam dhehebiu dhe ibn Uteimi, edhe imam Qajmë al-Gjauzi, edhe imam Ahmedi, edhe imam Shafijiu, ku kanë shkujt libra, edhe e buha nifja e ka një libra ku e ka shkujt fiqqul ekber, fiqq hui madhë, dhe aty ka përmenë se Allahu u gjellohat e qëndrën bëj arshin e tina, dhe ka dhonë nuk ka arsije asë kush me njëranët sën e tina, a i cili mëhonë se Allahu është zoti, i cili qëndrën bëj arsh, të bare kjo e tala, k Andaj, kjo meselo shumë e madhe Dhe duhet besimtari me përceptu si duhet Në nëhijen e Quran dhe hadithit për nga merit Aleyhis Salatu Ves Selam Thot, Hoxha, ka nërë shumë hadithin Nga për nga meri Aleyhis Salatu Ves Selam Kujet regojnë se Allahu Gjellewala Qëndron në bërshin e tina Andaj, në disar të gjelata Kënë më përmenjnë këto hadithe Se Allahu Gjellewala Qëndron në bërsh Dhe kontrolon gjithë shka Andaj, e ka përmen i bun Qaj se kur njeri u del par para Allahu gjellohala në namaz qëfar gjur me du të milan besimi i ti se Allahu qëndrën bjarësh ka than është e njohor tek njerëzit se njerëzit kur par asitin para mbretit dridhën dhe kam frikë respekt dhe nuk folin qka doje për i matë qartë të tina dhe zemra e tina është në kontrol qka po flet para mbretit i cili mbret është njeri mirë për e ka një loj sultani një loj pushteti Ka thonë dhe i kontrollojnë lëvizë, që shpo lëvizë, mëspo në i dhraotaj. Ka thonë, e qëfar roli du të me pasë kër njeri u delë par para Allahu i gjellë vahala, i cili është mbi arshin e ti dhe është zotë i botrave. Me ali kul mulkë, a i cile ka në dorën e ti gjitha bushtetet i ka. I ka të gjitha bushtetet dhe është mbrat i mbratërve. është mbrat i mbratërve. Qëfar gjurë në du të me pasë? Nëse njëri u dridhët para një krijetarit dhe para një, një pushtetarit të madhë, para ndorë, qëfar duhet me posë para Allahu Gjellu ala? Nuk krahësot, nuk krahësot, hiqë, asë njarë. Andaj këtu shifët se dikush falët me trupë e dikush falët me shpirtë. Ajo që kanë gritët Allahu Gjellu ala, është taj cili e ka prezencën e frikë respektit para Allahu të varë e kjove të ala. Andaj to piks, pik pik piksa pik e piknisje nuk çuditni me sahabët se kur kanë dalë para Allahut xhallal janë zverdh dhe janë friksuar shumë dhe është ndal plumbbi mbi kokën e Abdullah ibn Zubejr dhe skalivrit pse sepse ka ditë para kujt ka dalë para Allahut xhalle xhalaluhu far Allahu tebaraka ve teala dhe ka përmendë be Qayimi se kush e kupton se Allahu është mbi arshin e tij na sundon gjithçka prej atje lart nuk ka nevojë të friksoj kur kujna në tokë nuk konë nëvojë, sepse Allah u gjellohala me një kun e shduk gjithë shka me një bëhu shduk e gjithë shka anë njeri ju duhet në mësu emra dhe cilësitë Allah u gjellohala sepse është kjo ajka dhe palca dhe ma e mira akides dhe ma e mira e akides se ka varme nëvoj qa fillimisht një adidh nga pengamiri a.s. dhe cine kanë djerë Muhammed ibn Uthman, ibn Ebi Shejbe ibn Ebi Shejbe është një njëni për i muhadithave të mdoj i cili ka r Për nga meri të alejsh salatu e salam, mirë po veshë në rishë fjallë të sahabeve, thotë, nga enes radhi Allahu anë, se për nga meri të alejsh salatu e salam ka thonë, i dha gjemë Allahu të ala al khalaik, kër Allahu t'imble dhe dhe gjitha krijesat, ha sebehu, dhët i marë në logari, Allahu i marë krijesat e ti në logari, na si njerëz nuk kemi kriju për zbavitje, këta duhet vazhdimish me përmendë, vazhdimish me përsëritë, Nuk yemi kriju kresa për zbavitje, për argtime, për loja. Yemi kriju për seriozitet, për punë dhe për adhyrim ndaj Allahu Jellal walal dhe për çdo lvizje tonën dhe për çdo shikim tonën dhe për çdo sa çka është jona ka llogari. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulai ka kan anhu mas'ula. Në Sura al-Isra fatallahu Jellal. Vërtet shikimi. Vetëm të shikuti ku ta kthej shikimin kë llogari. Ua sam'a do çka dëgjon? Velfu ade dhe zemra të gjitha këtër thët Allahu gjellohala, këna anhu mes ule dhe të mirë në logarit. Logarit të gjitha, paramendoje, shikimit mirë në logarit, paramendo fjala, alama shpejt mirë në logarit. Thotë, të nga meri, alai salatu e salam, imbledhe Allahu gjellohala të gjitha kresat. Dhe i mërdhë në logarit. Dhe këtu të të me përmenë të të qinë Allahu gjellohala, se i mërdhë në logarit të gjithë për njëherë. Dhe asë njëri du E kanë veti më një Abbasin, radhi Allahu anë, ka thë nojë më një Abbas, së Marokë, qëshë i mërë Allahu u gjelarë të gjitha kriesat në logari, këtë për një herë dhe kur kujtë nuk i përgjit, kur gja, ka thënë pa, ka thënë si ka mundë si, ka thënë kema i rëzuku hum gjemië anë, si kur i furnizon të gjithë për një herë dhe nuk i përgjit, furnizimi këtina, për të të të të të të të të të të të të t Nuk mësohet greqish, po mësohet me Shpalet Allahu gjellewala Ha sebe hum, i mërë në logari Fe jemizu ehlel gjenneti O ehlel nar I dalon banor të gjennetin nga banor të zjarët Këta e kanë rrugën e tërë Këta e kanë rrugën e tërë Ve huë te ala fi gjennetihi Ala arshihi Dhe aji, Allahu i madhruar i thot Pe nga mërë a.s. është në gjennetin që ka kërrua Ala arshihi Bi arshin e ti nga Gjenneti është në nërshin Allahu Gjellu Hala Andaj gjeneti ma i mirë sëli është A i cilë e kofë Qati Arshin Allahu Gjellu Hala Ata të cilë e të hinë në këtë gjenet E shofin Allahu në Gjellu Hala fështimisht Të janë klasa Ma e lartë të njerëzë Andaj dhe për nga mire a.s. Vë huë ta'ala Fi gjenetihi ala arshihi Dha jesh në gjenetin e tina Nbi arshin e tina Thot hoqa dhe Hoca Uthmani Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba e ka vokat hadith sahih e ka vokat hadith sahih nga hadithja nga Qatada ibn Nu'man radhiyallahu anhu thot sepeng Ameer ali sallallahu alaihi wasalam e kan dëgju duke thënë lamma faragha Allahu min khalqihi istawa ala arshih kur Allahi përfundoi gjithë krijimin e gjithë krijesave çndroi mbi arshin e tij çndroi mbi arshin e tij e tri e ka transmetue Hallali Khalali është nxënësi i Imam Ahmedit. Nxënësi i Imam Ahmedit i cili është për nxënësave i cila ka shkuar çdo sa që e ka thonë Imam Ahmedit. Je ka transmetue, sikur që kemi për më në historinë e Imam Buhariut se Imam Buhari ka pasur nxënës të veçantë me shkruajt vetë çka të folë hoğa. Kështu e ka pasur se Imam Ahmedin i nxanc e quhet El Khalal, kjo e ka transmetuar hadithin dhe ka thënë që hadith është në kushtet e Buhariut dhe Muslimit. Në Sahihun e Buhari Në Sahih En-Bukhari nga Anas ibn Malik, radhiyallahu an, that bashortja e pejgamberit Allahu salla e selam Zejnep. Zejnep that shpashh har krenohei para bashortëve të tjerë të pejgamberit sallallahu alejhi salam dhe ja u thonte një fjalë. Cila është kë fjal? kjo fjalë? Kjo fjalë është e cila e argumenton se Allahu xhella uala është mbi qiell. Ju ka thonë: Zawwajakunna ahaliyakunna. Ju vajo ju gra, ju kanë martuar me pejgamberin Allahu salla e selam familjar të juve. Vëzë uvegjeni Allah E mu më kam artu me pengamësëm Allahu Gjellu Ale Min fëuki se bëj se ma vatë Mbi shtatë këtshjel Aj, i cili ashtë mbi shtatë këtshjel Më kam artu mu e me pengamësëm Are i salatu Vë selam dhe me këta është argumentu e Se Allahu Gjellu Ale Ash mbi arshin e tina Argument tjetër, ka përmejnë doqa Se shumë hadith e ka Shumë hadith e janë Të tepërta e hadithat të cilat argumentojnë se Allahu xhallahu ala çndron me çenjen e tina mbi arshin e tina subhanehu ve teala. Ka bërë më një hoja nga pejgamberi alayhi salatu vesselam nga Umar ibn Abdul Malik thotë se Aliu radhiyallahu an e ka dëgjuar një xhutbe të pejgamberit sallallahu alaihi wasalam ku ka thënë se Allahu xhallahu ala ka thënë wa izzati wa jalali. Pasha madrin time dhe pashalartsin time. الله جل جلاله قدسي وارتفاعي فوق عرشي باشانغريتين تي ماده چندريم تن بيارش ممن اهل قريه ولا بيت ولا رجل بباديه كانوا الا ما كرهتم من معصيتي فتحولوا انها الى ما احببت من طاعتي الا تحولت لهم اما يكرهون من عذابي قال تن الله جل وعلا باشا مدرين تي باشلارسين تي باشا چندريم تن بيارش Nuk ka ndë një qytet Apo ndë një fshat Apo ndë një shëshri Të cilët gjindën me një gjendje Që une e urej Edha ata e dinë se kur që janë me një gjendje Që ka une e urej Janë kërsnum me zjarë Dhe me dënim timin Mirë për nëse e ndryshojnë gjendjen Betohem në këto qilësit e mija Se edhe une e ndryshoj Raportin tim mata Se përsa Allahu i gjellua nuk e ka kriju ropë mi dënua I ka kriju mi më shirua Allah o jelle vale ka kriju rrbte timi mëshirue. Mirpo ata e meritojnë ndonimin. Andaj nëse na e ndrishojin axhendën, Allahu e ndrishon xhendën. Ësht betu Allahu te bareke u teala. Ësht betu Allahu jelle jelle vale. A nda kjo është se ësht betu Allahu te bareke u teala në çejnin e tij dhe në ata se qëndron mbi arshin e tij. Nga Jabir ibn Sulejhim, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Inna rajulan mimmen kana qablakum. Vërtet një njeri i cili ka qenë para jua. لَبِسَ بُرْدَيْنِ فَتَبَخْتَرُ إِذَا شِدِّتْ بِطْقَا وَذُكْرُنُوا إِذَا شِدِّتْ بِطْقَا وَذُكْرُنُوا سِي është zakon e njerëzit më kënuar فنَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْقِ أَرْجُهِ فَمَقَتَهُ اللهو e shikoi këtë njeri mbi arsinetin femaqatehu da e mor në hetrim e urrëti Allahu xhallala dhe u zemrua ata Allahu te bareke we tara fa amara al arda fa akhadhathu e urdroj tokën dhe e kapi toka fe hua jetë gjell gjell u fiha ajë vazhdimisht vazhdo në duke u zhitë në tokë në dënim kjo është nja argument se Allah u gjellora qëndron bjarës në tina dhe e dita Allah u e urrejnë kibë, brinë, qoftë dhe shumë i vogëllë më konë për amëno, ka dalë me petë këtë e reja dhe është krenua Allah u e ka urrejt dhe e ka fundos në tokë e ka fundos në tokë hadithi është i përmend në sahiju në Buk Andaj Allahu Jellewala nuk e don krelartësien Allahu Tebareke Vatala nuk e ndon mëndjemasien Sa që ka thëmë për nga mejrë a.s. Men këna fi qalbihi Min thqale dherratin min kibrin Kush ka në zemën e tina Sa pjesa e vmaj vogële kokrës Për e kibrit La jet hulul gjennë Së futën gjennët Nëse kibri është problematik Kibri pengon nga vërteta Një ditë për e ditëve, pengamera a.s. ishte duke folë për Kibri Dhe një sahabi ishte vesh mirë dhe mendoj se kitë kjo hudë bësh për këta Edhe u, u ngushtuë dhe u djërsuë dhe tha, ja Rasul Allah, ta ojë dërguri Allah Po njëri u ka dëshirë mu vesh mirë Atar pengamera a.s. me kuptoj që kje ka morë kitë ligërimi mbi veti Edhe deshti më largua. Tha inna Allahu jamilun yuhibbu al-jamal. Tha vërtetë Allahu është i bukur dhe don të bukur, po nuk jemi të volë për ti. Mos u shqetësose nuk jemi të volë për ti. Ti veshu bukur, pasaj e dha definicionin e kibrit. Tha al-kibru batru al-haq. Kibri është marrë vëzhut e vërtetës. Është shoftë e vërtetën të çarçohet e vërteta dhe ti e refuzon. Kjo është pjesa e kibrit. Wa batru an-nas wa ghanṭu an-nas dhe nënçmimin e njerëzve. Dhe pjesa e kibrit, e refuzon të vërtetën dhe i nçmon njerëzit. Ndërsa normalitet janë të ndërlidhur një ana me tjetrën, pse? Sepse të vërtetën ta thon dhënioni për njerëzve. Edhe nëse e kinjon në pjesë gjysën e kibrit që i nçmon njerëzit, e ndoshta çaj njerëzit që atend nçon e ka të vërtetën dhe privohesh prej të vërtetës. Janë të ndërlidhur një ana me tjetrën. Andaj na duhet as mos minnçmu më në njerëzit e as mos marr më refuzuar të vërtetën. Asmen në të muë Sa që pënga mejri adhejës salatu e salam Ka urdu edhe në luft mësmen në nëshmu eftirën e qafirit Apo? Edhe në luft Pse? Dhe këtu e ka të reguat hadithin E pënga mejri Se Allahu gjellu ala Inna Allahe khalqa ademe ala suratihi Allahu e ka kriju e vërtet ademin në surën e ti Në pëmjën Adema do ta shpjegojna Melena Allahu Xhelalu ala se si kuptohet ky hadith te se ne kan transmetuar nga pejgamberi sahem se Allahu Xhelala e ka krijuar Ademi ne fotografinetin. Me ranci osht se jemi te ndaluar me pərbuz dhe me poshtrsua pamjen e njeriu. Sepse ti në fakt nuk e pərbuz njeriu, pa e pərbuzata icila ka krijuar, atase kjo nuk ka qejnë në zgjedhën e tina. As ka qejnë në dorën e tina, po e ka krijuar Allahu Xhelal Xhelalu ala nda njeriu dut mujvec prej do kibrit prej gjdo me ndje masije nësë gjdo me tjen Allahu tebareke wa ta'ala iknaç me ta dhe me amuncu e me kubtu e te vërtejten pasaj ka bërmen nga Imran ibn Husein se të nga meri aleyhissalatu wassalam ka than kan Allahu azzawajal ala l-arsh Allahu jellu a'la ka tjen bi-arsh wa kanë qabla kulle shij dhe Allahu ka tjen para gjdo sëjn dit gjdo existence ka filen nësa Allahu jellu a'la nuk ka filen Allah o xhallallahu al-awwal, i pari pa fillim. Andaj arshi me pa fillimin e Allahu xhallallahu ka ndër lidh, andaj pejgamberi Islami ka përmend këtu. Wa katiba fi al-lawh al-mahfuz kullu shay'in yakunu. Pastaj e shanoi Allahu xhallawala në librin e tij, lawh blokën e ruajtur tek ai çdo sendi që ka menduar. Çdo sendi që ka menduar. Pastaj ka përmend një poezi nga Hasan ibn Thabit dhe me këtë e thellojmë na. Hasan Ibn Thebit ka qenë shok i pengamerit a lejtë salat o sëlam të cilën pengamerit a lejtë salat o sëlam e ka pas në e cilë e ka përdorë për formën e poezijes ka ditë mi qenis mirë poezijit dhe mi thurë mirë poezijit dhe ka ndihmu pengamerit a lejtë salat o sëlam andaj Hasan Ibn Thebit ka qenë poeti pengamerit sëlam në një prej poezijive që e ka transmitu Ibnu Ebi Shejbe edhe të regohës e Ibnu Ebi Shejbe ka qenë i vequm pre djetaroj që Rua që në fjallëve të sahabëve E ka përmen një poezi Shëhittu bi idhni Allahi enë Muhammeden Thët kam dëshmue me lejen e Allahut Se Muhammedi rasulun ledhi fauqas semavati Se Muhammedi është i dërguar i Allahut I cili Allah është mbi arsën e tina në qiellin e Allahut te bareke ve teala kto jan dobe non disa prej argumenteve se hoca i ka perment se Allahu te bareke ve teala qendron mbi arshin e tina dhe është ingritur në bi arshin e tina, edhe askush nuk e din formën e arshit Allahu gjellëvala, dhe askush nuk e din se si qëndron Allahu gjellëvala në bi arshin e tina, mirë pa ajo që ka na duhet me besu si musliman, dhe si besimtar të se të kemi besu e Allahu gjellëvala dhe të dërguarit Allahu sallallahu aleyhi sallem, se Allahu e ka kriju arshin e ti, qëndron në bi arshin e ti, që shi takon madrisa tina që çi takon Madrids Atina, duke mos e fut këto mendjen ton, arsyeën ton, logjikën ton, perceptimet e tona, kët instrumentin e vogël që na e kenë dhe mundohemi më perceptu disa shenja të vogla, kjo nuk mundet me perceptu fuqin e Allahu xhalla wala, nuk mundem perceptu madhrin e Allahu te bareke u taala, sepse ai është absolut i, ndërsa ne në na shumë të vegjël krahasim me fuqin e Allahu xhalla wala, andaj në vazhdim do të Por me shumë prej haditheve dhe prej ajeteve shpjegimeve të së rat argumentojnë se Allahu xhalla u këndron bi arshin e Tijna dhe vetë ta përmendën se mos besimi se Allahu këndron bi arshin e Tijna është mohimi i Allahu xhalla. Është mohimi i Allahu te bareke u taala, vetë tashojna me lehn Allahu xhalla në lidhje rat tash me losim Allahu xhalla që Allahu xhalla të ne mësojë me më kuptuar ajetët e Tijna, fjalët e Tijna ashtu siç ka zbrit Allahu xhalla, losim Allahu subhanahu wa taala të ne mësojë me më kuptuar fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të ulëzojmë në hienë e aspallës dhe jo në hienën e perceptimeve tona dopta dhe jo në hienën e mendimeve tona dopta dhe jo në hienën e uzimëve të vezvesëve tona, por vetëm duke u qenë të kapur dhe të mbrojtur me fjalët e Allahut xhallahu xelaluala dhe fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, wa sallallahu ala nabiyina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.